ויבוא שאול עד עיר עמלק וירב בנחל. ויאמר שאול אל הקני לכו רדו מתוך עמלקי פן אוספך עמו ואתה עשית חסד עם כל בני ישראל בעלותם מן מצרים ויסר קני מתוך עמלק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 ועל כל הטוב ולא עבו החרימם, וכל המלאכה נמבזה ונמס, אותה החרימו. ויהי אדוני אל שמואל לאמור, ניחמתי כי המלכתי את שאול למלך, כי שב מאחריי ואת דברי לא הקים, ויהי חרי שמואל,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 וימאסך, אדוני, מיות מלך על ישראל. וייסוף שמואל ללכת, ויחזק בכנף מעילו, ויקרע. ויאמר אליו שמואל, קרע אדוני את ממלכות ישראל מעליך היום, ונתנה לרעך הטוב ממך.